Ai noștri tineri, 1876. Ai noștri tineri, la Paris, învață la gât cravatei cum se leagă nodul. Și apoi ni vin de fericesc norodul cu chipul lor Isteți de oaie, creată. La ei își cască ochii săi nerodul, că îi vede în birje răsucind mustați, Ducând în dinți țigara lungăreață, Ei toată ziua bat de-a lungul podul, Vorbesc pe nas, ca să altim banci se strâmbă, tâlpi de bordel, de crâjme, cafenele, și viața lor nu și-o muncesc, ci și o plimbă. Și aceste mărfuri fa de ușurele, ce au uitat până și a noastră limbă, pretind a fi pe cerul țării, stele.